Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla ve spolupráci s Eleven Labs. Nedělní ligy, napsal Luboš Zimňok. V neděli pokračovala německá Bundesliga a zahájili i naše nižší soutěže. Milně jsem se domníval, že začínají obě první ligy. Začala se hrát jen první liga Východ, první liga Západ začíná o týden později, ale od druhého kola už obě tyto ligy srovnají krok. V německé Bundeslize se některým našim hráčům a jejich týmům dařilo ve druhém kole hůře než v kole prvním. Tým Petra Michalíka mi připomíná porubu v naší extralize. Všichni to dají za remis a hodí to na jednoho hráče. Vím, přeháním, není to tak jednoduché, ale při pohledu na výsledky družstva USV TU Dresden to tak vypadá. Ve druhém kole, stejně jako v kole prvním, skončilo v zápase Drážďan proti SV Werder Bremen sedm partí remízou. Jediným drážďanským hráčem, který prohrál, byl Péter Michalík. V partii s Areščenkem se hrála těžká koncovka s nerovným materiálem. Bílý odevzdal kvalitu, ale měl za ní hromadu pěšců a silného střelce. Ačkoliv Stockfish hlásá, že pozice je rovná, moc mu nevěřím. V křemíkových obvodech se možná vyrovnání najde, ale v lidské hlavě je to jinak. Vsadím se, že 99,9% hráčů by onu koncovku hrálo raději za bílé. Obvykle se i na nezáživné koncovky podívám bez motoru, až později si jej zvu na pomoc, ale tohle považuji za ztrátu času. Ano, objektivně to možná byla remíza, ale v lidské praxi je to za bílého ve většině případů vyhrané. Zaleží jen na tom, ve kterém tahu se černý kopne. USVTU Dresden, SV Werder Bremen 3,5-4,5 Erwin Lámy, který hraje v české extralize za Morendu, podlehl Štěpánu Žilkovi. Štěpán stál v partii hodně dobře a vyhrál zaslouženě. Na jeho vítězství nic nemění ani skutečnost, že v jedné chvíli měl černý vyrovnání na dosah ruky. Věšostřelcovou koncovku hrál Štěpán lépe než jeho soupeř. Štěpánovi šachoví přátelé díky jeho výhře vyhráli zápas se Solingenem 3,5-4,5. Sedm remíz a výhra Štěpána. Co se stalo v partii Plát i Dani? Nevím, možná sem nahlédne Vojta a objasní nám to. Je docela dobře možné, že je špatně online záznam partie, ale je také možné, že si Bílý neuvědomil možnost remízy. V každém případě je závěrečná pozice technicky správná, ale vyhraná za Černého určitě není. Postavení je remízové, což se dá spočítat i bez stroje. Přesto Plát, pouha 0-1, a prohrál i Vojtův Remagen. FC Bayern München, SC Remagen, Sinzik 5-3. Trojice našich krajánků pomohla týmu SC heimbach weiss k zisku prvních ligových bodů. Vyhrál Honza Krejčí s Bajdeckým, remizovali Tomáš Polák s Brombergerem, přičemž bych řekl, že Tomáš vypustil výhru, a Tomáš Kraus s Kjartansonem v rovné partii. Sedm partí skončilo smírem, rozhodla výhra Honzy Krejčího. MSA Sukcvang SC Heimbach Weisnoy Vít 35 Bajdecky špatně pochopil pozici, která se jeví docela jasná. Na první pohled se mi zdá, že černý stojí lépe, ale Stockfish mě vyvádí z omylu. Prý je to rovné. Bílý sice nestál moc dobře, ale s chladnou hlavou se to asi dalo zachránit. Ovšem pojezdec F4 ve 36. tahu má už bílý poměrně velké problémy a po dalším E6 už ztrácí materiál. Tomáš Polák stál určitě lépe s Brombergerem. V časové tísni ale černý našel komplikace a Bílý raději zvolil remízovou cestu. Tomáš Kraus černými zkušeně odpůlil Kjartansona. Bílý v přijatém dámském gambitu nezískal z nic. A byl to spíše on, kdo musel dávat pozor, aby nešlápl vedle. Pro zajímavost ještě dodám, že tým SV Mülheim Nord, který v polátané sestavě v prvním kole jen těsně prohrál, Dostal ve druhém kole pořádnou čočku Hrát bez prvních šesti šachovnic není zrovna dobrý nápad Ale je možné, že k tomu byl Milheim donucen okolnostmi Pro hra půlku sedmi a půl z SC Firnheim mi tak trochu připomíná minulý týden, kdy hrálo naše áčko ve druhé lize F a zároveň i naše Bčko v krajské soutěži Jako kapitán áčka jsem vybral do áčka z Bčka tři hráče a k tomu jeden hráč B z důvodu nemoci zřejmě neodehraje sezónu. Naše béčko prohrálo z vendríní 0,8 a po celý zbytek neděle jsem dostával dotazy, zda se to vůbec hrálo. Takže ano, hrálo se to a béčko vysoko prohrálo. Ani tak však nepropadám panice, protože v soutěži hraje jen 11 týmů a teoreticky spadne jen jedno družstvo. Našemu béčku stačí třikrát až čtyřikrát vyhrát, to znamená nastoupit kompletní proti podobně slabým týmům a zachrání se. Pravda, to je plán. Skutečnost může být zcela jiná. Začala první Liga Východ a první Liga Západ začne příští týden. Z výsledků prvního kola vypíchnu pro hru Třince s polabinami C. Třinci se nepodařilo dát dohromady 8 hráčů a domácí vedli na posledních deskách 2-0. Svůj náskok nepromarnili. Šká 22-22, polabiny B, téžet Třinec 6-2. Polabiny C dostali nekompletního soupeře, ale c Polabin do Orlové také nepřijelo v nějak silné sestavě. SK Slávia Orlová, Eška 2222, Polabinice Polabiny 5-3. Slavoj Poruba Loni vybojoval postup do extraligy. Letos se porubské áčko v extralize v prvních dvou kolech proremizovalo k jednomu bodu. V zápase porubského b z b eš frídek místek B se moc remíz neurodilo. Mladí kluci z Frídek-Místku si poradili s uvadajícími porubáky. SK Slavoj Poruba B, B Eš, -eš Frídek-Místek B3:5.